Залицяння Ласло до Клари виявилося успішним, і за кілька років полгари стали батьками трьох дівчаток – Сьюзен, Софії та Юдіт. Сьюзен, найстарша, почала грати в шахи в чотири роки. Через шість місяців вона перемагала дорослих. Софія, середня, досягла ще більшого. До 14 років стала чемпіонкою світу, а за кілька років по тому – гросмейстром. Юдіт найменша, перевершила їх обох. У п'ять років вона вигравала у свого тата. У 12 була наймолодшим гравцем, який коли-небудь входив до першої сотні шахістів світу. У 15 років і 4 місяці Юдіт стала наймолодшим гросмейстером світу за всю історію, молодшою за Боббі Фішера, якому належав попередній рекорд. Упродовж 27 років вона лишалася найкращою жінкою-шахісткою у світі. Дитинство полгарів було нетиповим, це найменше. І все ж, якщо ви запитаєте їх самих, вони стверджуватимуть, що їхньому стилю життя не бракувало привабливості і навіть задоволення. В інтерв'ю сестри розповідають про те, що їхнє дитинство було радше захоплюючим, ніж виснажливим. Вони обожнювали грати в шахи, не могли награтися. Кажуть, одного разу Ласло застав Софію, коли та грала в шахи у ванній кімнаті посеред ночі. Гукаючи її повернутися спати, він сказав, Софія, дай фігурам спокій. На що вона відповіла? «Тату, вони не дають мені спокою». Сестри Полгар виросли у культурному оточенні, де шахи превалювали над усім іншим. Їх за це хвалили, їх за це винагороджували. У їхньому світі одержимість шахами вважалася нормою. І, як ми незабаром побачимо, усе звичне вашій культурі належить до найпривабливіших зразків поведінки, які ви лишень знайдете. Звабливе тяжіння соціальних норм Людина, тварина складна. Ми хочемо вписатися, налагодити зв'язки з іншими, заслужити на повагу і схвалення нашого оточення. Схильність до цього запорука нашого виживання. Упродовж тривалого часу еволюційної історії наші предки жили племенами. Відокремлення від племені, чи що значно гірше вигнання, ставало смертним вироком. Самотній вовк загине, а зграя виживе. Між тим, ті, хто співпрацював і мав зв'язки з іншими, насолоджувалися вищими можливостями спарюватися, доступом до ресурсів і рівнем безпеки. Як зазначав Чарльз Дарвін, упродовж довгої історії людства виживали ті, хто навчився найефективніше співпрацювати та імпровізувати. Як результат, одне з найглибших людських бажань – бути за свого. І ця давня перевага неабияк впливає на нашу сучасну поведінку. Свої найперші звички ми не обираємо, а наслідуємо. Дотримуємося сценарію, переданого нашими друзями і родиною, церквою чи школою, місцевою громадою чи суспільством загалом. Кожна з цих культурних спільнот і груп має свій набір очікувань і стандартів – чи слід одружуватися і коли саме, скількох дітей народжувати, які свята відзначати, скільки грошей витратити на святкування дня народження дитини? Багато в чому ці соціальні норми – невидимі правила, які скеровують вашу щоденну поведінку. Ви завжди маєте їх на увазі, навіть якщо вони й не лежать на поверхні. Частенько ви дотримуєтеся звичок своєї культури, не замислюючись, не ставлячи запитань і навіть не згадуючи про них. Як писав французький філософ Мішель де Монтень, Звичаї та усталені житейські правила тягнуть нас за собою. Переважна частина часу спільної праці в гурті не видається нам тягарем, кожному кортить бути за свого. Якщо ви виросли в родині, яка винагороджує вас за шахові навички, гра в шахи видаватиметься вам справою привабливою. Якщо працюєте в місці, де всі носять недешеві костюми, то матимете схильність витрачатися на них. Якщо ваші друзі переповідатимуть одне одному зрозумілий вузькому колу жарт або вдаються до нової фрази, вам хочеться також зробити те саме, аби вони зрозуміли, що ви в темі. Нас приваблює поведінка, яка допомагає нам вписуватися. Ми наслідуємо навички трьох груп, зокрема, близьких, більшості, владних. Кожна група пропонує можливість використати другий закон поведінкової зміни і надати вашим звичкам більшої привабливості. Наслідування близьких. Надзвичайно сильно на нашу поведінку впливає сусідство. Це справедливо щодо фізичного середовища, як про це йшлося в розділі 6, і також справедливо для оточення соціального. Ми переймаємо звички тих людей, які навколо нас. Наслідуємо спосіб, у який наші батьки наводять аргументи, наші ровесники підбивають одне до одного клинці, наші колеги досягають результатів. Коли твої друзі курять траву, ти теж спробуєш. Якщо твоя дружина має зазвичку двічі перевіряти перед сном чи замкнені двері, ти теж перевірятимеш. Я зрозумів, що часто наслідую поведінку свого оточення, жодної про це не маючи гадки. В розмові автоматично можу прибирати позу іншої людини, а в коледжі нерідко починаю говорити, як говорили мої сусіди по кімнаті. Коли подорожую до інших країн, мимоволі наслідую місцевий акцент, хоча й кажу собі зупинитися. Зазвичай, що ближче ми до когось, то маємо вищі шанси наслідувати деякі з їхніх звичок. В одному новаторському дослідженні, яке проводилося упродовж 22 років, відстежувалося життя 12 тисяч осіб. Було з'ясовано, що шанси погладшити зростали на 57%, якщо людина мала друга, що набрав зайву вагу. Але це також працювало і навпаки. Результати іншого дослідження показали, що якщо одна людина з пари худнула, приблизно в одному випадку з трьох інший партнер також худнув. Наші друзі і родина чинять зі свого боку той різновид невидимого тиску, який тягне нас у їхньому напрямі. Звісно, тиск з боку навколишніх – це погано лише у випадку, якщо вас оточує негативний вплив. Коли астронавт Майк Масіміно був аспірантом Масачусетського технологічного інституту, то записався в невеличку групу з робототехніки. Із 10 учнів групи четверо стали астронавтами. Якщо ви мали за мету полетіти в космос, то про простір, в якому це культивувалося б краще, годі було б мріяти. Аналогічно за даними одного дослідження, що вищий рівень інтелекту вашого найкращого друга у віці 11-12 років, то вищим буде ваш рівень у 15 років порівняно з вашим природним рівнем інтелекту. Ми всотуємо в себе якості і звички тих, хто довкола нас. Одна з найбільш дієвих речей, до якої ви можете вдатися, щоб покращити звички, це приєднатися до культурного середовища, де бажана вами поведінка вважається нормою. Нові звички здаються досяжними, коли ви бачите, як інші роблять це щодня. Якщо навколо вас люди в гарній фізичній формі, ймовірність того, що ви вважаєте тренування загальноприйнятною звичкою, вища. Якщо вас оточують любителі джазу, ймовірність того, що ви вірите у прийнятність грати джаз щодня, Вища, ваші очікування стосовно того, що вважати нормою, визначаються вашим культурним середовищем. Оточіть себе людьми, які мають звички, котрих ви хочете набути. Ви зростатимете разом. Щоб надати вашим звичкам ще більшої привабливості, ви можете просунути цю стратегію ще на один крок уперед. Приєднайтеся до культурного середовища, в якому перше бажана вами поведінка вважається нормою. Друге, ви вже маєте щось спільне з групою. Стів Камб, підприємець із Нью-Йорка, керує компанією під назвою «Фітнес для ботанів», яка допомагає ботанам, невдахам і гладунам худнути, ставати сильнішими і здоровішими. Серед його клієнтів – любителі відеоігор, фанати кіно і пересічні хлопці з животиками, які хочуть набути форми. Чимало людей почуваються ні в сих, ні в тих, коли вперше йдуть до спортзалу чи намагаються змінити режим харчування, але якщо ви в дечому схожі з іншими членами спільноти, скажімо, вас поєднує спільна любов до зоряних війн, зміни видаються значно привабливішими через відчуття, що схожі на вас люди це вже роблять. Ніщо краще не підтримує мотивацію, ніж належність до спільноти. Вона перетворює пошуки особисті на пошуки спільні. Раніше ви були самі собою, єдиною особою у своєму роді. Ви – читач, ви – музикант, ви – спортсмен. Коли ви долучилися до книжкового клубу, музичного гурту або групи велосипедистів, ваша особистість пов'язується з людьми довкола. Зростання та зміни перестають бути особистою метою. Ми – читачі, ми – музиканти, ми – велосипедисти. Ваша індивідуальність починає підсилюватися спільною ідентичністю. Ось чому для збереження звичок так важливо після досягнення мети лишатися частиною групи. Саме дружба і спільнота закарбовують індивідуальність і допомагають тривалий час поводитися відповідним чином. Друге – наслідування більшості. У 1950-х роках психолог Соломон Аш щороку проводив низку експериментів, які нині вивчають мільйони старшокласників. На початку кожного експерименту піддослідний заходив до кімнати з групою незнайомих йому осіб. Він був не в курсі, що інші учасники, розсаджені дослідником, це актори, проінструктовані, як саме за сценарієм відповідати на певні запитання. Групі спочатку показували картку з однією лінією, а потім з кількома лініями. Кожному учаснику пропонували вказати, яка з ліній на другій карті завдовжки з лінією на першій карті. Дуже просте завдання. Експеримент щоразу починався однаково. Спочатку було кілька простеньких задань, під час яких усі вказували на правильну лінію. Після кількох турів учасникам показували завдання настільки ж очевидно, як і попередні, за винятком хіба того, що присутні в кімнаті актори навмисно відповідали неправильно. Наприклад, вони відповідали «А!» у випадку відтвореного на рисунку десятого завдання. Усі погоджувалися, що лінії однакові, хоча вони однозначно були різними. Непосвячені в обман піддослідні почувалися збитими з пантелику. Широко розплющували очі, знервовано глузували із самих себе, уважно придивлялися до реакції інших учасників. Відповідно до того, як учасники один за другим давали одну й ту саму неправильну відповідь, їхнє хвилювання зростало. Невдовзі піддослідні переставали вірити своїм очам, зрештою давали неправильну, про що знали глибоко в душі, відповідь. Аш проводив цей експеримент неодноразово і в різний спосіб. Він з'ясував, що зі зростанням кількості учасників зростав і ступінь конформізму піддослідних. Якщо в експерименті брали участь лише один піддослідний і один актор, це жодним чином не впливало на вибір людини. Піддослідний просто припускав, що має справу з підставною особою. Коли поряд із ним у кімнаті перебувало двоє акторів, вплив так само лишався незначним. Але зі зростанням кількості осіб до трьох, чотирьох і навіть восьми акторів піддослідний усе більше починав сумніватися у собі. Наприкінці експерименту приблизно 75% піддослідних погодилися з відповіддю групи, хоча вона була явно хибною. Щоразу, коли ми не певні, як повестися у пошуках вказівок, як вчинити, ми спрямовуємо свій погляд на спільноту, безупинно відстежуємо, що відбувається навкруги і допитуємося, що робить решта. Читаємо огляди на Amazon, чи Yelp, чи Tripadvisor, бо нам кортить копіювати найкращі покупки, їжу й мандрівки. Зазвичай такий підхід не позбавлений раціональності. Доказом того є статистика, проте існує і зворотний бік. Поведінка, що вважається у племені за норму, нерідко бере гору над тим, як хотілося б поводитися окремій особі. Наприклад, під час одного дослідження з'ясували, що коли шимпанзе навчається ефективно лущити горіхи як член однієї групи, а тоді опиняється у новій групі, де горіхи лущать менш ефективно, він уникає засвоєного способу лущення горіхів лише для того, щоб вписатися в товариство інших шимпанзе. Люди такі самі. Відповідність нормам спільноти чинить на нас неймовірний внутрішній тиск. Те, що тебе прийняли, часто править за винагороду значно більшу, ніж верх у суперечці імідж розумника чи пошуки істини. В більшості випадків ми радше помилятимемося разом із натовпом, ніж матимемо рацію самі з собою. Людський розум знає, як порозумітися з іншими. Він прагне цього. Такою є наша натура. Ви можете не брати її до уваги, зробити вибір на користь ігнорування спільноти або нехтувати думкою інших, але над цим доведеться попрацювати. Щоб плисти проти течії культурного середовища, треба докладати неймовірних зусиль. Коли зміна звичок означає кинути виклик своєму племені, то така зміна не дуже вабить. Коли ж зміна звичок означає приєднання до племені, то така зміна набуває неабиякої привабливості. Третє наслідування владних Люди повсюдно прагнуть влади, престижу і статусу. Нам кортить орденів і медалей на грудях. Слів «президент» або «партнер» у назвах наших посад. Хочеться, щоб нас випізнавали, визнавали і схвалили. Ці прагнення можуть зійти за зарозумілість, але їм не позичати логіки. Так уже історично склалося, що особа, наділена більшою владою і вища в статусі, отримує ширший доступ до ресурсів, менш переймається виживанням і виправдано більш приваблива як партнер. Нас вабить поведінка варта нашої уваги, схвалення, захоплення і статусу. Нам кортить бути саме тим спортсменом у тренажерці, що виграє м'язами, чи тим музикантом, який бере найскладніші акорди, чи батьками бездоганних дітей, бо в такий спосіб ми виокремлюємося із натовпу. Щойно ви вписалися в нього, як починаєте мізкувати, як у ньому виділитися. Це одна з причин, чому ми так переймаємося звичками надзвичайно результативних людей. Намагаємося копіювати поведінку успішних, бо самим кортить успіху. Чимало наших щоденних звичок – наслідування людей, якими ми захоплюємося. Ви повторюєте маркетингові стратегії найуспішніших у вашій сфері фірм, готуєте за рецептом улюбленого пекаря, запозичуєте стиль оповідів улюбленого письменника, відтворюєте манеру спілкування вашого керівника – ми наслідуємо людей, яким заздримо. Люди з високим становищем насолоджуються схваленням, повагою і захопленням інших. А це означає, коли поведінка спроможна забезпечити нам схвалення, повагу і захоплення, вона нас приваблює. Ми також вмотивовані уникати поведінки, здатної понизити наш статус. Ми рівняємо живоплід і стрижемо газони, бо не хочемо вважатися ледачими сусідами. Наводимо в будинку лад, коли чекаємо в гості на маму, адже не хочемо наразитися на осуд. Постійно запитуємо себе, що про мене подумають інші, а з огляду на відповідь змінюємо поведінку. Сестри Полгар, вундеркінди, про яких йшлося на початку цього розділу, доказ потужного і тривалого ефекту, який можуть справити на нашу поведінку соціальні впливи. Сестри щодня упродовж години грали в шахи й упродовж десятиліть докладали до цього неймовірних зусиль. Однак ці звички й поведінка не втрачали для них привабливості, почасти й тому, що становили величезну цінність у їхньому культурному середовищі. Від схвалення батьків до здобуття різних статусних відзнак на зразок звання гросмейстра дівчата мали безліч причин не припиняти зусилля. Підсумки розділу. Культурне середовище, в якому ми живемо, визначає, яка саме поведінка нам подобається. Ми схильні дотримуватися звичок, які схвалюються і заохочуються нашим культурним середовищем, оскільки маємо непоборне бажання вписатися і стати частиною племені. Ми схильні наслідувати звички трьох соціальних груп – близьких, родини і друзів, більшості, племені і владних, що користуються високим статусом і престижем. Найдієвішим, до чого ви можете вдатися, щоб сформувати кращі звички, приєднатися до культурного середовища, в якому перше – Бажана вами поведінка вважається нормою, друге – ви вже маєте щось спільне з групою. Поведінка, що вважається у племені нормою, найчастіше бере гору над поведінкою, якої прагне індивід. У більшості випадків ми радше помилятимемося разом із натовпом, ніж матимемо рацію самі собою. Якщо поведінка варта нашої поваги, схвалення, захоплення і статусу, вона видається нам привабливою. Розділ 10. Як виявити і виправити причини шкідливих звичок? Наприкінці 2012 року я сидів у старій квартирі усього за кілька кварталів від найвідомішої вулиці Стамбула – Істекляль. Це був якраз екватор моєї чотириденної подорожі до Туреччини, і мій гід Майк відпочивав у потертому кріслі поряд. Майк не був справжнім гідом, просто хлопчиною зі штату Мен, який жив у Туреччині 5 років. Але він викликався під час мого перебування в країні показати мені все навкруги, і я пристав на його пропозицію. Цього особливого вечора він запросив мене на вечерю з ним і кількома його турецькими друзями. Нас зібралося семеро, і я виявився єдиним, хто так чи інакше не викурював хоча б одну пачку цигарок на день. Я поцікавився в одного з турків, як він почав курити. «З друзями», – відповів той. «Це завжди починається з друзями. Друг курить, а ти й собі пробуєш». Що по-справжньому дивувало, так це те, що половині з присутніх у кімнаті вдалося кинути курити. Майк на той момент уже кілька років, як звільнився з полону тютюнового диму, і присягався, що кинув курити завдяки книжці Алана Карра «Легкий спосіб кинути курити». «Вона звільняє тебе від розумового тягаря куріння», – сказав він. «Каже, припини собі брехати, ти ж знаєш, що насправді не хочеш курити, знаєш, що тобі це насправді не подобається». Допомагає відчути, що ти більше не жертва. Ти починаєш усвідомлювати, що потреби курити більше нема. Я ніколи не пробував сигарету, але після цього з інтересу переглянув цю книжку. Автор, щоб допомогти курцям побороти їхню тягу, вдається до цікавої стратегії. Він систематично переглядає кожен пов'язаний із курінням подразник і надає йому нового сенсу. Він говорив про це так: ви думаєте, що полишаєте щось, але насправді нічого не полишаєте, оскільки сигарети нічого вам не дають. Ви думаєте, що куріння – це те, що вам потрібно для соціалізації, але це не так. Ви можете соціалізуватися взагалі без куріння. Ви думаєте, що куріння знімає стрес, але це не так. Куріння не заспокоює ваші нерви, а руйнує їх. Ален Карр знову і знову повторює ці та схожі на них фрази. Затямте собі, каже він, ви нічого не втрачаєте і досягаєте дивовижних цілей не лише щодо здоров'я, енергії і грошей, а й також щодо впевненості, самоповаги, свободи і, що найважливіше, тривалості та якості вашого майбутнього життя. Допоки ви дочитоюте книжку, куріння починає видаватися найбільш безглуздим заняттям у світі. А коли ви більше не чекаєте, що від куріння отримаєте якесь задоволення, чи воно принесе вам будь-які переваги, то й причини курити у вас немає. Це другий закон поведінкових змін наопаки. Зроби це непривабливим. Я усвідомлюю, що зараз ця ідея може здаватися вам занадто спрощеною. Просто передумай і зможеш кинути курити. Але залишся зі мною на хвилину. Звідки береться прагнення? Кожна поведінка має поверхневий рівень прагнення і глибший, засадничий мотив. У мене часто виникає приблизно таке прагнення. Мені хочеться поїсти тако. Якщо б ви запитали мене, чому я хочу тако, то навряд чи відповів би, тому що мені потрібна їжа, щоб вижити. Однак правда полягає в тому, що десь дуже глибоко я мотивований їсти тако, бо мушу їсти, щоб виживати. Засадничий мотив – отримувати їжу і воду, навіть якщо конкретно моє прагнення стосується тако. Деякі з наших засадничих принципів охоплюють. Заощадження енергії, забезпечення їжею і водою, пошук любові і розмноження – Здобуття суспільного визнання і схвалення, зменшення невизначеності, досягнення статусу і престижу. Прагнення – лише особливий вияв глибшого засадничого мотиву. Ваш мозок не еволюціонував з бажанням викурити сигарету чи перевірити інстаграм або пограти у відеоігри. На глибинному рівні ви просто хочете зменшити невизначеність або зняти тривожність, досягнути суспільного визнання чи схвалення, здобути статус. Погляньте практично на кожен продукт, який викликає звикання, і побачите, що він не так створює нову мотивацію, як вмуровуються у засадничі мотиви людської натури. Знаходити любов і продовжувати рід дорівнює використання Тіндера, спілкуватися і налагоджувати зв'язки з іншими – переглядання Фейсбуку, здобуття суспільного визнання і схвалення – розміщення в Інстаграмі, зменшення невизначеності – пошук у Гуглі, досягнення статусу і престижу – відеоігри. Ваші звички – це сучасні рішення для давніх бажань, нові версії старих пороків. Засадничі мотиви людської поведінки лишаються незмінними. Одна і та сама звичка, до якої ми вдаємося, у різний історичний період була різною. Найважливішим є те, що існує безліч різних способів відпрацювати один і той самий мотив. Одна людина може навчитися зменшувати стрес викурюванням сигарети, інша навчається долати тривожність завдяки пробіжці. Ваші теперішні звички не обов'язково є найкращим шляхом вирішення проблем, з якими ви стикаєтеся. Це просто методи, які ви навчилися використовувати. Щойно ви пов'язуєте рішення із проблемою, яку потрібно владнати, ви знову і знову до цього повертаєтеся. Звички – це асоціації. Саме вони визначають, чи спрогнозуємо ми звичку як таку, що варта повторення. Як уже йшлося під час обговорення першого закону, наш мозок постійно поглинає інформацію і помічає навколо себе подразники. Щоразу, коли ви вловлюєте подразник, ваш мозок запускає симуляцію і прогнозує, що робити далі. Подразник. Ви помічаєте, що плита гаряча. Прогнозування. Якщо я доторкнуся, то обпечуся, тому мені слід уникати доторків до неї. Подразник. Ви бачите, що на світлофорі вимкнулося зелене світло. Прогнозування. Якщо я натисну на газ, то безпечно переїду перехрестя і наближуся до місця мого призначення, тому мені треба натиснути на газ. Ви бачите стимул, класифікуєте його на підставі попереднього досвіду і прораховуєте прийнятну відповідь. Усе це відбувається миттєво, але відіграє вирішальну роль для вашої звички, оскільки кожній дії передує прогнозування. Здається, життя – це реагування, але насправді воно прогнозування. Упродовж усього дня ви докладаєте зусиль, щоб, спираючись на щойно побачене і те, що спрацювало для вас в минулому, визначитися, як поводитися. Ви безкінечно прогнозуєте, що відбудеться наступної миті. Наша поведінка значною мірою залежить від цих прогнозів. Інакше кажучи, наша поведінка значною мірою залежить від того, як саме ми інтерпретуємо події, що з нами стаються, а не обов'язково від об'єктивної реальності цих подій. Двоє людей можуть бачити одну і ту саму сигарету, але одна відчуває бажання закурити, тоді як іншу відштовхує запах. Залежно від вашого прогнозу, один і той же подразник може викликати корисну або шкідливу звичку. Ваші звички насправді ґрунтуються на прогнозуванні, що їм передують. Прогнозування породжує відчуття, саме в такий спосіб ми зазвичай описуємо прагнення, бажання, спонуки. Відчуття та емоції перетворюють розпізнані нами подразники і зроблені прогнози на сигнали, які ми можемо застосувати. Вони допомагають зрозуміти, що саме ми зараз відчуваємо. Наприклад, чи усвідомлюєте ви це чи ні, але помічаєте, наскільки зараз тепло чи холодно. Якщо температура впаде на 1 градус, ви, ймовірно, нічого не робитимете. Утім, якщо температура впаде на 10 градусів, вам стане холодно і ви вдягнетеся тепліше. Відчуття холоду було сигналом, який підштовхнув вас до дії. Подразники ви відчували повсякчас, але лише коли ви спрогнозували, що почуватиметеся краще, в іншому стані взялися щось робити. Прагнення – це відчуття, що чогось бракує. Це бажання змінити ваш внутрішній стан. Коли температура падає, утворюється прогалина між тим, як ваше тіло почувається зараз і тим, як йому хочеться почуватися. Ця прогалина між вашим станом теперішнім і станом бажаним створює підстави діяти. Бажання – це різниця між тим, де ви зараз, і тим, де вам хочеться опинитися в майбутньому. Навіть найменший вчинок викликаний бажанням почуватися інакше, ніж зараз. Коли ви жуєте, закурюєте чи переглядаєте соціальні мережі, насправді ви потребуєте не чипсів, сигарети чи купи вподобайок. Насправді вам кортить почуватися інакше. Наші відчуття та емоції підказують нам, чи лишати все як зараз, чи щось змінювати. Вони допомагають нам ухвалити рішення, в якому напрямі краще діяти. Невропатологи з'ясували, що коли відчуття та емоції притлумлюються, ми фактично втрачаємо здатність ухвалювати рішення. Не маємо жодного сигналу, чого варто дотримуватися, а чого уникати. Як пояснює нейробіолог Антоніо Дамасіо, саме завдяки емоціям ми можемо маркувати речі як хороші, погані чи нейтральні. Якщо підсумувати, то певні почуття, які ви переживаєте, і звички, до яких ви вдаєтеся, насправді я спробую задовольнити ваші засадничі мотиви. Щоразу, коли звичка успішно задовольняє мотив, у вас формується бажання повторити це знову. З часом ви навчаєтеся прогнозувати, що перегляд соціальних мереж допоможе вам почуватися товариським. А перегляд Ютуба дозволить забути про страхи. Звички привабливі, якщо ми зв'язуємо їх із позитивними відчуттями і можемо використовувати цю перевагу собі на користь, а не на шкоду. Як перепрограмувати мозок, щоб насолоджуватися непростими звичками? Ви зможете надати непростим звичкам більшої привабливості, якщо навчитеся їх пов'язувати з позитивним досвідом. Подеколи усе, що потрібно, це незначний мисленнєвий зсув. Наприклад, ми часто говоримо про те, що мусимо зробити у певний день. Мусите рано встати, мусите зробити ще один важливий дзвінок по роботі, мусите приготувати вечерю для родини. А тепер уявімо, що змінилося всього одне слово. Ви не мусите, ви маєте можливість. Маєте можливість прокидатися рано на роботу. Маєте можливість зробити ще один важливий дзвінок по роботі. Маєте можливість приготувати вечерю для родини. Просто змінюючи одне слово, ви змінюєте бачення кожної події. Замість того, щоб сприймати поведінку як тягар, перетворюєте її на можливість. Ключовий момент у тому, що обидві версії відповідають дійсності – ви мусите робити ці речі, але ви також маєте можливість їх робити. Ми спроможні обґрунтувати будь який умови, від яких оберемо. Якось я почув історію про чоловіка, який пересувається в інвалідному візку. Коли його запитали, чи складно бути обмеженим візком, він відповів, «Візок мене не обмежує, він надає мені свободу. Якби не він, я був би прикутий до ліжка і ніколи не виходив із дому». Такий сув у баченні повністю змінив його щоденне буття. Переосмислення ваших звичок, щоб підкреслити їхні переваги, а не їхні недоліки, легкий і простий спосіб перепрограмувати розум і надати звичці більшої привабливості. Тренування. Чимало людей пов'язують фізичні вправи з важким завданням, що виснажує і втомлює. Ви легко можете тлумачити їх як спосіб напрацювати і розвинути вміння. Замість того, щоб сказати собі, мушу щоранку бігати, говоріть, це час підвищити витривалість і швидкість. Фінанси. Заощадження грошей часто пов'язується з жертовністю. Проте ви можете пов'язати це зі свободою, а не обмеженнями, якщо усвідомите одну просту істину. Витрати нижче від заробленого збільшують ваші майбутні статки. Заощадження цього місяця гроші підвищать вашу купівельну спроможність у місяці наступному. Будь-хто, хто пробував медитувати довше трьох секунд, знає, якого розчарування може завдати раптове відволікання, яке зненацька заскочує у ваш мозок. Ви можете перетворити розчарування на насолоду від усвідомлення, що кожна перерва дає вам можливість попрактикуватися у поверненні до свого дихання. Раптове відволікання – корисна річ, без нього не буде медитативної практики. Мандраж. Чимало людей хвилюється перед виступом з великою презентацією або участю у важливому заході. У них стає швидшим дихання, прискорюється пульс, зростає збудження. Якщо ми тлумачимо ці відчуття як негативні, то відчуваємо загрозу і напруженість. Якщо ж тлумачимо їх позитивно, то можемо реагувати виважено і гідно. Ви можете перефразувати «я знервований» на «я схвильований, проте викид адреналіну допоможе мені зосередитися». У цих незначних сувах у мисленні немає жодної магії, але вони допомагають змінити пов'язання з певною звичкою або ж з ситуацією відчуття та емоції. Якщо хочете просунутися ще на один крок уперед, можете створити мотиваційний ритуал. Просто практикуйтеся пов'язувати ваші звички з чимось, що вам до душі, і тоді зможете скористатися цим як подразником, коли вам знадобиться дещо мотивації. Наприклад, якщо ви завжди слухаєте одну й ту саму музику перед тим, як зайнятися коханням, ви почнете пов'язувати цю музику із сексом. Щоразу, коли вам закортить налаштуватися на потрібний настрій, просто натисніть кнопку «Відтворити». Ед Латімор, боксер і письменник із Пітсбурга, отримав користь від схожої стратегії, не маючи про неї жодного уявлення. «Дивне осяяння», – написав він. «Щойно під час письма надіваю навушники, моя зосередженість підвищується, мені навіть не треба слухати якусь музику». Не усвідомлюючи того, він сам собі створив умови. Спочатку надівав навушники, слухав музику, яка йому подобалася, і зосереджено працював. За п'ятим, десятим, двадцятим разом надівання навушників стало подразником, що автоматично пов'язувався з підвищеним зосередженням. Цьому природно слідувало прагнення. До схожої стратегії, аби налаштуватися на виступ, вдаються спортсмени. Упродовж своєї бейсбольної кар'єри я виробив особливий ритуал розминки перед кожною грою. Уся послідовність вправ потребувала приблизно 10 хвилин, і я щоразу дотримувався певного порядку. Окрім того, що це розігрівало мене перед грою, це також, що набагато важливіше, психологічно налаштовувало на правильний лад. Я почав пов'язувати мій передігровий ритуал із відчуттям змагальності і зосередженості. Навіть якщо перед тим я не був мотивований до гри, на момент завершення ритуалу я набував ігрового режиму. Ви можете пристосувати цю стратегію практично до будь-якої мети. Скажімо, ви хочете загалом почуватися щасливішим. Знайдіть щось, що робить вас по-справжньому щасливим. Наприклад, погладити собаку чи повалятися у ванні з біною. А тоді придумайте коротеньку процедуру, яку виконуватимете щоразу перед тим, як взятися до улюбленої справи. Можливо, тричі глибоко вдихнути і усміхнутися. Три глибокі вдихи, усмішка, погладити собаку, повторити. Зрештою, ця дихально-усмішкова процедура буде пов'язуватися у вас із хорошим настроєм. Це перетворюється на подразник, який означає відчуття щастя. Щойно він усталиться, можете вдаватися до нього щоразу, як виникне потреба змінити емоційний стан. Стрес на роботі – тричі вдихніть і усміхніться. Життя – печалька – тричі вдихніть і усміхніться. Щойно звичка сформована, подразник може викликати прагнення, навіть якщо це не має нічого спільного з вихідною ситуацією. Ключ до пошуку і виправлення причин ваших шкідливих звичок – перегляд асоціацій, які за ними усталилися. Це непросто, але ви можете перепрограмувати свої прогнози, щоб перетворити звичку, яка дається важко, на звичку, яка вам подобається. Підсумки розділу. Другий закон поведінкових змін навпаки – зроби це непривабливим. Кожна поведінка має поверхневий рівень прагнення і глибший засадничий мотив. Ваші звички – це сучасні пояснення давніх бажань. Ваші звички насправді ґрунтуються на прогнозуванні, яке передує кожній звичці. Прогноз веде до відчуття. Щоб зробити шкідливу звичку непривабливою, підкресліть переваги, які надає її уникнення. Звички приваблюють, якщо ми асоціюємо їх із позитивними відчуттями, або відштовхують, коли асоціюємо із відчуттями негативними. Придумайте мотиваційний ритуал. Безпосередньо перед непростою звичкою робіть те, що вам подобається. Закон третій. Зроби це легко. Розділ одинадцятий. Крокуй повільно, але жодного кроку назад. У перший день занять Джефрі Вельсман, професор університету Флориди, поділив своїх студентів курсу кінематографії на дві групи. Він пояснив, що всі, хто сидить у класі ліворуч, опиняться у групі кількість, тобто оцінки отримуватимуть винятково за кількість виконаної ними роботи. В останній день занять буде підраховано кількість робіт, поданих кожним студентом. 100 фотографій оцінюватимуться на відмінно, 90 – на добре, 80 – задовільно і так далі. Тим часом усі, хто сидить у класі праворуч, опиняються у групі «Якість». Студентів оцінюватимуть відповідно до рівня їхньої роботи. Упродовж семестру їм треба буде зробити лише одну роботу, але щоб отримати найвищий бал, це має бути майже ідеальна світлина. Наприкінці семестру Джефрі Вельсман із подивом з'ясував, що найкращі фото зробили представники кількісної групи. Впродовж семестру ці студенти були заклопотані фотографуванням, експериментами з освітленням і експозицією, тестуванням у фотолабораторії різних способів, навчанням на своїх помилках. У процесі створення сотень фотографій вони відточували майстерність. Тим часом якісна група байдикувала, розмірковуючи про досконалість. Зрештою, вони не мали що продемонструвати на підтвердження докладених зусиль, окрім як неперевірених теорій і однієї посередньої фото. На шляху пошуків оптимального плану змін дуже легко вгрузнути, найшвидший спосіб схуднути, найкраща програма нарощування м'язової маси, неперевершена ідея додаткового заробітку. Ми настільки зосереджені на пошуках найкращого підходу, що до суті справи так і не доходить. Як писав Вольтер, найкраще ворог хорошого. Я називаю це різницею між рухатися у певному напрямі і братися до справи. Звучить нібито однаково, але це не одне й те саме. Коли ви рухаєтеся в напрямі, то плануєте, розробляєте стратегію, вивчаєте теорію. Усе це дуже добре, але безрезультатно. З іншого боку, братися до справи – той різновид поведінки, який працює на результат. Якщо я викладу 20 ідей для статей, які хочу написати, це рух у напрямі. Якщо ж насправді я сиджу і пишу статтю, це означає, що я взявся до справи. Якщо я шукаю найкращу дієту і читаю кілька книжок з цієї теми, це рух. Якщо я справді їм здорову їжу, це справа. Подеколи з руху є користь, але сам собою він ніколи не дасть результату. Неважливо, скільки разів ви йдете поговорити з особистим тренером, цей рух у напрямі ніколи не покращить вашу фізичну форму. Результат, якого ви прагнете, забезпечить лише втілення в життя тренування. Якщо рух у напрямі не приводить до результатів, чому ми до нього вдаємося? Інколи через те, що нам справді треба більше планувати чи краще розібратися в теорії, але найчастіше до руху ми вдаємося, бо він дає нам відчуття, що ми досягаємо успіхів, не ризикуючи зазнати невдачі? Більшість із нас стріляні горобці у справі уникнення критики зазнати невдачі або отримати привселюдно оцінку справа незприємних, тому ми стараємося уникати ситуацій, в яких це може статися. І в цьому криється найголовніша причина, чому ви рухаєтеся у напрямі, але не беретеся до справи. Ви хочете відтермінувати невдачу. Дуже просто рухатися в напрямі і переконати себе, що ви ще й не досягаєте успіху. Я зараз веду перемовини з чотирма потенційними клієнтами, це добре, ми рухаємося у правильному напрямі. Або «О, я придумав кілька ідей для книжки, яку хочу написати, усе вже майже готово». Рух дарує нам відчуття, що ви займаєтеся справою, але насправді ви лише готуєтеся за неї взятися. Коли підготовка перетворюється на зволікання, з цим треба щось робити. Вам не хочеться бути просто планувальником, вам хочеться бути практиком. Якщо прагнете опанувати нову звичку, то ключ до неї – це повторення, а не вдосконалення. Не треба окреслювати кожну рису нової звички, треба просто практикуватися. І це перший висновок третього закону. Усе, чого ви потребуєте, практика і ще раз практика. Як довго насправді формується нова звичка? Набуття звички, процес, під час якого поведінка завдяки повторенню, стає усе більш і більш автоматичною. Що більше ви повторюєте дію, то більше змінюється будова мозку для того, щоб успішніше її виконувати. Нейробіологи називають це довготривалим потенціюванням. Йдеться про зміцнення зв'язків між нейронами мозку на підставі останніх моделей активності. Передача сигналів від клітини до клітини покращується з кожним повтором, і нервові зв'язки набувають міцності. Уперше, цей феномен описано нейропсихологом Дональдом Геббом у 1949 році, і відомий він під назвою «Геббова теорія». Між нейронами, які спрацьовують разом, встановлюється зв'язок. Повторення звички спричиняє у мозку недвозначні фізичні зміни. У музикантів мозочок у край важливий для таких фізичних рухів, як щипання гітарної струни чи прикладання скрипкового смичка, більший, ніж у немузикантів. Тим часом математики мають більше сірої речовини у нижній тім'яній частині, яка відіграє ключову роль у лічбі й обчисленнях. Його розмір безпосередньо пов'язаний з кількістю проведеного в роботі часу, що старший і досвідченіший математик, то більший приріст сірої речовини. Вчені, проаналізувавши мозок лондонських таксистів, з'ясували, що гіпокамп, частина мозку, що відповідає за просторову пам'ять, у піддослідних виявився значно більшим ніж у водіїв, які не працювали таксистами. Ще дивовижніше, коли таксисти йшли на пенсію, то гіпокамп зменшувався у розмірах. Так само, як м'язи тіла реагують на регулярні силові тренування, певні структури головного мозку пристосовуються до того, як їх використовують, і припиняють розвиток у разі невикористання. Звісно, що про важливість повторення для набуття звички знали задовго до того, як до справи взялися нейробіологи. У 1860 році англійський філософ Джордж Льюіс написав у випадку опанування нової мови, гри на музичному інструменті чи виконання незвичних рухів відчуваються значні труднощі, тому що канали, через які має передаватися кожне відчуття, ще не усталилися. Але щойно часті повтори второвують цю стежку, труднощі зникають. Дії набувають такого автоматизму, що можуть виконуватися, допоки мозок заклопотаний чимось іншим. І здоровий глузд, і наукові докази суголосні. Повторення – це різновид змін. Щоразу повторюючи дію, ви активуєте певний нейронний контур, пов'язаний з цією звичкою. Це означає, що просте збільшення кількості повторів – один із найважливіших кроків, до яких ви можете вдатися з метою кодування звички. Саме тому студенти, які зробили мільярди знімків, покращили свої навички тоді як студенти, які теоретизували про досконалі фото – ні. Одна група займалася активною практикою, інша – пасивним навчанням. Одна рухалася в напрямі, Інша взялася до справи. Усі звички долають схожу траєкторію – від практики, що вимагає зусиль, до автоматичної поведінки, процесу, знаного як автоматизм. Автоматизм – це здатність вдаватися до дій, не обмірковуючи кожен здійснюваний крок, що відбувається тоді, коли гору бере підсвідомість. Це має приблизно такий вигляд. Спочатку звичка вимагає значних зусиль з концентрації – Після кількох повторень справи йдуть легше, але все ж почасти потребують усвідомленої уваги. Коли ж ми достатньо попрактикувалися, звичка стає більш автоматичною, ніж усвідомленою. Після цієї межі ми переважно не замислюємося над тим, що робимо. Нова звичка сформувалася. Далі буде наведено, який вигляд має схему, коли дослідники відстежують рівень автоматизму для такої звички, як щоденна хода упродовж 10 хвилин. Форма цих графіків, які вчені називають кривими навчання, розкривають важливу правду про поведінкові зміни. В основі формування звички лежить частота, а не час. На графіку відтворено поведінку людини, яка напрацювала звичку ходити щодня після сніданку упродовж 10 хвилин. Зі збільшенням кількості повторів зростає і ступінь автоматизму, аж допоки поведінка не стане настільки автоматичною, наскільки це лише можливо. Одне з найпоширеніших запитань, які мені доводиться чути, як довго набувається нова звичка. Насправді ж люди мають запитувати ось що. Скільки набувається нова звичка? Тобто скільки повторів потрібно, щоб звичка стала автоматичною? Витрачений на формування звички час сам собою не творить дива. Жодного значення не має, чи минув 21 день, чи 30 днів, чи 300. Значення має інтенсивність, з якою ви вдаєтеся до тієї чи іншої дії. За 30 днів ви могли зробити щось двічі або 200 разів. Важливою є сама частота. Ваші нинішні звички закарбувалися завдяки сотням, якщо не тисячам повторень. Нові звички потребують, щоб їх повторили таку ж кількість разів. Вам доведеться накопичити чимало успішних спроб, доки певна поведінка міцно вкоріниться у мозку і ви перетнете лінію звички. На практиці немає жодного значення, за який проміжок часу звичка стане автоматичною. Що має значення, так це те, що ви повинні робити, аби досягти успіху чи робите ви це на повному автоматі, важить значно менше. Для набуття звички ви маєте її практикувати, а найефективніший спосіб довести справу до практики – дотримуватися третього закону поведінкових змін – «зроби це легким». У наступних розділах ітиметься детально, як саме це зробити. Підсумки розділу. Третій закон поведінкових змін – «зроби це легким». Недієвіша форма навчання – практика, а не теорія. Фокусуйтеся на тому, щоб братися до справи, а не рухатися в напрямі. Набуття звички – це процес, за допомогою якого поведінка, завдяки повторенням, набуває усе більшого автоматизму. Не стільки важить, як довго ви дотримуєтеся звички, як важить те, як часто ви її дотримуєтеся. Розділ 12. Закон мінімальних зусиль у своїй відзначеній поліцерівською премією книжці «Зброя, мікроби і сталь» антрополог і біолог Джаред Даймонд вказує на простий факт. Різні континенти мають різні образи. На перший погляд це твердження видається очевидним і несуттєвим, але виявляється, це наскрізно впливає на людську поведінку. Головна ось Північної і Південної Америки простягається з півночі на південь. Тобто суходіл Північної та Південної Америки має тенденцію переважно тягнутися повздовж і вертикально, ніж ушир і горизонтально. Те ж саме цілковито справедливо для Африки. Тоді як земля твердінь Європи, Азії та Близького Сходу цілковита цьому протилежність. Цей масивний шмат суші простягається зі Сходу на Захід. За Дайманом ця різниця в обрасах зіграла провідну роль у поширенні рільництва упродовж століть. Коли харчове виробництво почало ширитися світом, рільникам легше було просуватися у напрямку зі сходу на захід, ніж із півночі на південь. Це пов'язано з тим, що розташовані на одній і тій самій широті місцини загалом мають схожі клімат, кількість сонця і дощів, а також зміни пір року. Ці чинники дозволили рільникам у Європі та Азії одомашнити кілька культур і вирощувати їх уздовж усієї величезної території від Франції до Китаю. Для порівняння, клімат дуже змінюється під час подорожі з півночі на південь. Лише уявіть собі, як погода у Флориді відрізняється від погоди в Канаді. Ви можете бути найталановитішим рільником у світі, але це не допоможе вам виростити в умовах канадської зими флоридські апельсини. Сніг – нікудишній замінник ґрунту. Висіваючи культури з півночі на південь, рільники мусили щоразу, як змінюється клімат, вирощувати й окультивувати нові рослини. Як результат, сільське господарство поширилося Азією та Європою удвічі, тричі ширше, ніж просувалося уздовж Америки. Упродовж століття незначна різниця справила значний вплив. З нарощуванням виробництва харчів збільшувався приріст населення. Завдяки більшій кількості людей у цих культурах сформувалися сильніші армії, вони виявилися краще пристосованими до розвитку нових технологій. Зміни почалися з малого, що далі поширювалася окультурена рослина, то швидше зростала популяція, але з часом поглибилися суттєві відмінності. Поширення рільництва слугує чудовим прикладом третього закону поведінкових змін у світовому масштабі. Народна мудрість учить, було б бажання, а засіб знайдеться. Можливо, якщо по-справжньому чогось хотілося, ви б справді це зробили. Однак правда полягає в тому, що наша справжня мотивація – лишатися лінивим і робити те, що зручно. І що б вам не розповів наймодніший безселер з продуктивності, у цій стратегії більше розумного, ніж дурного. Енергія – дорогоцінний ресурс, і мозок намагається за будь-якої нагоди її заощаджувати. Людині властиво дотримуватися закону найменших зусиль, який стверджує, що коли треба обрати між двома схожими варіантами, вона природно тяжітиме до варіанта, який вимагає менше зусиль. Наприклад, більш логічним є розширення вашого поля на схід, де ви зможете вирощувати ті ж самі культури, ніж на північ, де клімат відрізнятиметься. Із усіх можливих дій, до яких ми могли би вдатися, втілюється та, яка забезпечує найкращий результат за найменших зусиль. Ми мотивовані робити те, що робити легше. Кожна дія потребує певної кількості енергії. Що більше енергії потрібно, то мало ймовірніше, що це робитиметься. Якщо ваша мета 100 віджимань від підлоги щодня, то це море енергії. Спочатку, коли вас переповнює мотивація і захват, ви знайдете сили, щоб почати. Але за кілька днів такі неймовірні зусилля видаються виснажливими. Між тим, дотримуватися звички віджиматися від підлоги щодня один раз практично не потребує енергії, щоб за це взятися. А що менше енергії потребує звичка, то вища ймовірність її виникнення. Придивіться до будь-якої поведінки, яка заповнює переважну частину вашого життя, і побачите, що вдаватися до неї можна за дуже низького рівня мотивації. Звички на зразок зависання в телефоні, перевірки повідомлень і перегляду телевізора крадуть стільки нашого часу тому, що не потребують надзусиль. Вони надзвичайно необтяжливі. У певному сенсі кожна звичка просто перепона на шляху до того, чого вам по-справжньому хочеться. Дієта – перепона на шляху до схуднення. Медитація – перепона на шляху до спокою. Журналістика – перепона на шляху до чіткого мислення. Насправді ви не прагнете набути звички як такої, чого вам насправді хочеться. Так це породжених цією звичкою результатів. Що вагоміше, тобто що складніша звичка, то активніше протистояння між вами і жаданим кінцевим результатом. Ось чому так важливо максимально спрощувати звички, щоб ви дотримувалися їх, навіть коли вам це не доуподоби. Якщо зможете надати своїм звичкам якомога більшої необтяжливості, то підвищите свої шанси їх дотримуватися. Але як щодо тих випадків, коли поводимося, здається, з точністю до навпаки? Якщо ми аж настільки ліниві, то як пояснити існування людей, що виконують надзавдання на зразок виховання дитини, чи започаткування бізнесу, чи сходження на Еверест? Вочевидь, ви здатні робити дуже складні речі. Проблема полягає в тому, що бувають дні, коли вам до снаги найважчі справи, а бувають і такі, коли опускаються руки. Украй важливо, щоб у дні випробувань якомога більше речей працювало на вашу користь, аби ви мали змогу невимушено долати перешкоди на своєму шляху. Що менший спротив доводиться вам чинити, то легше вашому «я» почуватися сильнішим. Ідея зробити це легким не в тому, щоб робити лише те, що легко. Ідея в тому, щоб спростити річ настільки, наскільки це можливо в даний момент, що в довготерміновій перспективі повернеться з Як досягати більшого меншими зусиллями? Уявіть, що ви тримаєте скручений посередині поливальний шланг. Вода тече, але ледве-ледве. Якщо вам хочеться збільшити тиск, то можете скористатися одним із двох способів. Перший – більше відкрутити кран, щоб струмінь став потужнішим. Другий – просто розпрямити згин на шлангу і дати воді можливість текти вільно. Намагання підтримувати мотивацію за допомогою складної для виконання звички – все одно що намагатися проштовхнути воду через зігнутий шланг. Ви можете це зробити, але це потребує неймовірних зусиль і ускладнює життя. У той час як спростити й полегшити звички це те саме, що розігнути шланг. Замість того, щоб намагатися протистояти життєвому тертю, ви зводите його на нівець. Один із найдієвіших шляхів звести на нівець пов'язаний з вашими звичками тертя вдатися до облаштування середовища. У розділі 6 ми обговорювали облаштування того, що вас оточує, як спосіб унаочити стимули. Але ви також можете оптимізувати своє довкілля, щоб полегшити собі роботу. Наприклад, вирішуючи, де саме практикувати нову звичку, найкраще зупинитися на місці, яке вже є частиною вашої щоденної рутини. Звички набуваються легше, якщо вони вписуються у ваше повсякденнє. Імовірність, що ви відвідуватимете тренажерний зал значно вище, якщо він на шляху до роботи. Бо затримавшись там по дорозі, на роботу ви не дуже ускладните свої будні. Для порівняння, якщо зал розташований не на вашому звичному маршруті, нехай навіть усього за кілька кварталів від нього, вам доведеться відхилитися від усталеного шляху, щоб туди дістатися. Певно, ще більший ефект матиме зведення на нівесь стерття, яке виникає на роботі і вдома. Частенько ми намагаємося набути звичку в середовищі, яке цьому дуже сильно опирається. Намагаємося дотримуватися суворої дієти, коли йдемо повечеряти з друзями. Намагаємося писати книжку в домі, де усе ходить ходором. Намагаємося зосередитися, використовуючи телефон ущент, напханий розвагами. Так не повинно бути. Ми можемо прибрати перешкоди, що нас стримують. Саме це і почали робити виробники електроніки у 1970-х роках. У статті, що вийшла в «Нью-Йоркері» під заголовком «Усе краще і краще», Джеймс Суровецький пише. Японські фірми підкреслювали явище, яке стало відомим як «ощадливе виробництво», невпинно намагаючись вилучити з виробничого процесу усі затратні моменти аж до переоблаштування робочих місць так, щоб робітникам не доводилося витрачати час на те, щоб повертатися і тягтися за інструментами. У результаті японські фабрики стали ефективнішими, а японська продукція – надійнішою за американську. У 1974 році в сервісні центри з ремонту з приводу американських кольорових телевізорів телефонували у п'ять разів частіше, ніж щодо японських. До 1979 року американські робітники витрачали на комплектацію утричі більше часу. Мені подобається описувати цю стратегію як про додавання шляхом віднімання. Японські компанії віднаходили у виробничому процесі кожну зону тертя і усували її. Віднімаючи згаяні на марне зусилля, вони додавали клієнтів і прибуток. Так само, коли ми усуваємо зони тертя, які крадуть наш час і сили, ми можемо меншими зусиллями досягнути більшого. Це одна з причин, чому прибирання простору може бути настільки приємним. Ми одночасно рухаємося вперед до мети і полегшуємо когнітивний тиск, який на нас чинить оточення. Якщо ви придивитеся до більшості речей, які формують наші звички, то зауважите, що найкраще цим речам і послугам вдається усувати з вашого життя дрібні незручності. Приміром, служба доставки продуктів усуває незручності із закупівлі продуктів. Мобільні застосунки для знайомства усувають незручності, викликані потребою під час знайомства розповідати про себе. Служби пошуку супутників в авто усувають незручності пересування містом. Спілкування через месенджер усуває незручності електронного листування. Так само, як японський виробник телевізорів переоблаштував робочий простір для усунення непотрібних рухів, успішні компанії розробляють свою продукцію, щоб автоматизувати, прибрати або спростити якомога більше кроків, наскільки це можливо. Зменшують кількість необхідних для заповнення кожної форми рядків, скорочують кількість необхідних для створення облікового запису на тишкань, супроводжують свою продукцію легкими для розуміння інструкціями і не обтяжують клієнта потребою довго обирати. Коли у продажу з'явилися перші керовані голосом бездротові динаміки продукція на зразок Google Home, Amazon Echo і Apple HomePod, я запитав у товариша, що саме йому подобається у придбаному товарі. Він відповів, що набагато простіше сказати «слухати музику», ніж дістати телефон, відкрити музичний застосунок і обрати плейлист. Поза сумнівом, що ще кілька років до того наявність необмеженого доступу до музики в кишені вимагала значно менших зусиль порівняно з поїздкою до магазину і купівлею CD-дисків. Бізнес безкінечне прагнення отримати той самий результат у значно простіший спосіб. До схожих стратегій ефективно вдаються уряди. Коли британський уряд захотів підвищити рівень сплати податків, то від надання громадянам посилання на веб-сторінку з податковою декларацією перейшов до надання посилання, за яким форму можна було завантажити одразу. Через вилучення з процесу однієї єдиної ланки рівень відповідей зріс із 19% до 23,4%. Для такої країни, як Сполучене Королівство, такі відсоткові показники означають мільйони податкових надходжень. Головна ідея створити умови, в яких чинити правильно, буде простіше простого. Більшість перемог у боротьбі за набуття корисних звичок полягає у знайденні способів зменшити тертя, пов'язане з нашими корисними звичками, і посилити пов'язане зі звичками шкідливими. Налаштуй середовище для подальшого використання. Освальд Нуколс, it розробник із Начеза, Міссісіпі, це людина, яка розуміє силу того, чим заповнене її середовище. Нуколс у напрацюванні звички прибирання вдався до викладеної далі стратегії, яку він називає «скидання простору до базових установок». Наприклад, після завершення перегляду телевізора він відносить пульт на місце на підставку, поправляє подушки на дивані і складає плед. Коли виходить з авто, викидає усе сміття. Щоразу перед тим, як піти в душ, він миє унітаз, допоки вода в душі нагрівається. Як він каже, найкращий час прибрати в туалеті якраз перед тим, як у будь-якому разі митимешся сам. Мета скидання до базових установок кожної кімнати не в тому, щоб просто щоразу прибрати після себе, а в тому, щоб підготуватися до подальшої роботи. «Коли я заходжу в кімнату, усе лежить на своєму місці», – пише Нуколс. «Оскільки я роблю це щодня, в кожній кімнаті, то усі мої речі завжди в порядку». Люди думають, я трудар, а насправді я справжній лінюх. Я просто активний лінюх. І це повертається мені сторицею. Щоразу, коли ви з певною метою упорядковуєте простір, то налаштовуєте його так, щоб полегшити виконання подальших дій. Наприклад, моя дружина має коробку з упорядкованими відповідно до подій листівками. День народження, співчуття, весілля, випускний тощо. За необхідності вона дістає потрібну листівку і надсилає. Їй немає рівних у тому, щоб не забути надіслати листівку, бо вона прибрала на цьому шляху усі перешкоди. Я ж упродовж років був абсолютною її протилежністю. У знайомих народилася дитина, і мені подумалося, слід їх привітати листівкою. Але минули тижні, перш ніж я згадав купити в магазині листівку, вітати вже було пізно. Звичка виявилася непростою. Є чимало способів налаштування простору для негайного використання. Якщо хочете приготувати здоровий сніданок, з вечора поставте сковорідку на плиту, олію на тумбочку, розставте увесь посуд, який вам знадобиться. Коли прокинетеся, приготування сніданку спроститься. Хочете більше малювати? Розкладіть олівці, ручки, альбом і все художнє приладдя на видному місці на столі, щоб до них легко було дотягнутися. Хочете тренуватися? Приготуйте заздалегідь тренувальний одяг,